Kallimatan habibatan Abo'u bilhah bil shaytan al-Jum'u Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil al-Alimin Wal'a'atulimu l-Muntafi Wal'a'u wa'ala illa al-Fakim Wa salatu wa salamu ala Rasulina wa selamette ste mnogo. Ja počinjem da hvalazim Allah, šehada i na te koji slede pravi put ovog dana. Kao što smo najavljali prošli put, večeras ćemo govoriti o buda o poglavlju o kurbanu a preskočili smo u poglavu o, o lovu i planu životinja, pa ćemo se kasni vratiti nakon je lovu poglade, s obzirom da ubrzo je nakon je koliko dana nastupa kurbanski bajan, pa da se malo podsjetimo na propise o kurbanu i da malo jeli, nešto novu naučimo. Prvi hadis, prije nego što počinemo sa njim,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 prvo mišljenje je da je kurban vađž to zastupa na prvom redu ima memo hanife i drugi islamski učenjaci i među sahabat revenima i kasni kasnim generacijama i oni imaju svoje argumente koji mi večeras nećemo ovdje reda, ovaj iznositi oni smatruju da je kurban vađž obaveza da svakogono primogućem pomogne izdvojiti je li ovaj za kurban i zakat njeovi argument je sura eli odnosno kuranski ajet u kojem Allah dž.š.a.l. kaže tasalli rabbike wa nah, znači se gospodalskom svome moli i kurban polverha pa kažu da je to došlo u form imperativa na pa tako je važno plan je kodalaj i navode i druge ili argumente hadise e uh, poi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 jer da postari pa ali 100 metraksa mu što je preporučeno je to I mnogi od ashabas su kažnjani od pore kad izostaveli klanje kurbana da ne bi ljudi pomislili ili oni koji su gledali na njih da ne bi pomisli kako je kurban vađi. U svakom slučaju oba mišljenja su jaka. Imaju ovaj, jake argumente, ali kažem Allahu koji najbolje zna da je jače mišljenje koji zastupa većina islamske učenjaka i među shavme, tebi, i inima i krasnim da je klan je sune i potvrđeni sunne. Prvi hadis koji govori u poglavu o kurbanu je nastavljeno, kada da nastupi prvih deset dana, mjeseca do Hidjeta, neka se nešiša i nereže nokte, onaj ko odlučio da zakvoli kurban. Kaže, umu selena rad jevola prenosi da je postanik uposlanik salallahu alaihi muselena, rekao, hoće da zakvoli kurban, Kada rastu mjesec, do hidžret, neka ništa ne skraća svoje kose i svoje nokta sve dok ne zapolji kurban. Ovo je je poznato pitanje vezano za one ljude koji polju kurban, kao što vidimo u hadisu, poznatom hadisu do muslimi i posle tri mišljenja islamsko je drugačije. Jedini na osnovu ovog hadisa smatraju da je e šišanje ili stečivanje kosi lenoka te bilo čeg kakvih dha na tijelu ili na noktiju jeli, da je to haram odnosno da je zabranjeno od prvog ibn pa dok se ne zakonji kurban za onoga okolo kurban a tog miješanja su jeli među isnački mušćanac sa Seid ibn Usejeb, Ahmed, im, ima Ishak, ibn Mudir Davud i drugi. Javljaju da je jeli ovaj hadis i slični hadisi. Drugo miješanje Zastupa imam i Malik i Šafija i kažu da je pokuđen ili da je mekruh, skra, straćivanje dlaka i tako dalje nokrata u vrijeme prvi 9 i 10 dana do Hidžeta. I treće mišljenje je bu Hanife i Malik po jednoj, po jednoj drugoj versiji ili po svome drugom mišljenju smatraju da nije problematično, da nije čak ni pokuđen. U svakom slučaju treba izbjegavati, to je po ove hadise jasan, pa Ova može se do može biti popuđena. Zašto je takav propis? Zbog toga što e, onaj koji polje kurban treba da se poštovijeti, da se poštovijeti sa hadžama kojima isto zabranjeno doksu i grabima, zabranjeno im je da režu nokte, da se šišaju, paljaju daske tijela i tako dalje. U svakom slučaju, treba se ovaj e, ustročamat Ora, kod kolj kurban, ti prvi 10 dana goređjete da toneči. Drugi hadis govori o vrijeme, o vremenu kada se kolj kurban. Kaže Džundub ibn Sufjan radijalallahu anhu kaže prisustvovao sam kurban Bajram sa lavnim posanikom sallallahu alayhi wasallam, tek nakon što je završio klanjanje Bajrama al i krenuo sela, vidio je meso kurbana ili kurbana koji je zaklao prije nego što se završilo kvaljanje Bajrava. Zatim je rekao, ko je zaklao svoj kurban prije navaza, misli se prije uh, Bajrava vaza, neka umjesto toga zakolje drugi. A Ako nije zaklao neka kaže bismillah i neka ga zakolje sada. Ovaj, a i sljedeći hadji seli govori o istoj treni pa ćemo nije odmah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 prema našoj tradici i običaje. Ko zakolje prije toga, to je onda meso koje je poklonio svojoj obitelji i nema ništa sa obredom, to jest nije to kurban. Evo u Borde Ibne Nijar, kaže Radjela, on mu je bio već zaklao svoj kurban. Rekao je, ja imam jednu mladu kozu, džedelu, koza koja je napunila ili ima blizu godinu dana, koja je bolja stanije. Oni, jeli, na on, one kozlije ruce koja je starija. Poslani kada je sila, to su nam je rekao, zakoljevi to više neće biti nikome dozvoljeno. I ovaj hadis govori o tom pitanju, da li je ispravo da se kurban zakoljevi prije klanjanja kurban bajbama? Da li je to ispravo? Je li? I oko toga kažem, islamski učenjaci ili fakciji imaju različite mišljenja, uh,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 kažu ne može se zaklati osim poslijeg klanjanja Bajram na malas, da je zabranjeno zaklati i ako se zakolje, onda je takav kurban, obična sadaka, obično meso i ni obret, ni ibadat, nije te ni nije dovoljno prilužavanje Laha I to je mišljenje ispravljena osnovu ovoga hadisa i vidimo da, je, da ga zastupa većina islamske učenjaka i fakije, odnosno imama koji su temirili islamske pravoj škole. Prema tome,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 Pa kaže, Džarabin Ibn Jadula, Abiy Obla Bandu, prenosi da je Allah poslanik salallahu A.S. rekao za kurban koljite mu sinnu, osim ako ne mognete naći, pa dozvoljeno vam je da zakljete džezara u ovcu. Ovdje se misli da se može zaklati životinja koja je ispunila na određenu dobu i napunila na određeni ili broj godina. Pa ćemo krenuti rijedom deva. Neva se znači može zahvatiti za kurban, a pod uvjetom da, da je naponila pet godine, a da je ušlo šest godine. Mi na našim prostorima nemamo, nekoljemu deve one se ne uzgaje ovdje, pa nas to manje interesuje. Drugo, kad su u pitanju goveda, gove goveće mora imati pune dvije godine i da je ušlo u treću godinu. mora imati pune dvije godine da je u treću godinu, a što se tiče sitne stoke,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 Klan je kurbana u ovce Djezea. To je isti, a ajbi ovaj zbog joj isti u temi. Bog Bebna Avnerva di alavno je rekao lavoposlanik a.s. to je sam nam je podijelio kurbane. Dopala mi je Djezea, rekao sam lavoposlanića, zapala mi je Djezea, rekao za kolje za kurban. To je znači ovca koja ima šest i više meseci. Znači, ovca koja ima šest i više mjeseci. Muztehad je zaklati za Kurban dva rogata crno-bijela ovna, zaklati sobom i proučiti pri nju ovom klanju Bismillahullahu Allah. Ono što je najbolje kada je u upitan Kurban, najbolje ono što se prenosi u ovome adresu. Koji prenosi Enes radijallahu anhu i kaže, Allaho poslanik bih za Kurban klao dva rogata crno-bijela ovna, Vidio sam ga da ih kolje svojom rukom stavljaju bi svoju nogu na njimove obraze, a zatim bi rekao bi smirila u apakt. Što se tiče životinja koje se mogu klati za jeli, za kurba, oko toga postoji konsenzus islam stučenjaka da se mogu klati deve, goveda, uvoce i koze. Deve znači goveda, uvoce i koze. A za druge životinje ne postoji nikaka predaja da su dozvoljene u kurban, da se mogu zaklatiti u kurban neke druge životinje, bilo da se radi digači i nekim domaćim životinjama. Znači u kurban se mogu klati devet, goveda, ovce i koze ili sitna stopa, kako se kaže. Međutim, ono što je mu streham, ono što je lijeko priporučeno jeste da se zakloni dva rogata crno-bijela. Kažu da, da, je, da treba pravolodavati crna boja, treba biti onako šaren da ima bijeleva u tim obnovima oko vrata ili oko glavi, da je to učinio proslanika Leksora Vesera i da dovoljno priklanju korbana. Znači, treba i treba pritisnuti nogom vrat ili glavu životinje koja se kolji da bi se lakše zaklana i kazati Bismillah Allah. Nekvar, I to je dovoljno. Ima običaja I ovdje kod nas u drugim mjesecima da se došete biri, ovaj oni duži, onako i onako i tako dalje. To je ni praksa poslanika, ali je Mada se lat viš na moj domoj. Ma da se prenosi neki jedan predmeta da da djeca donijete salata, među ti predaj su slabe. Plus sam jednom planu korvara i ljudi svoga toga neznanja ne znaju je najveći neprijatelj čovjeku u svemu ne samo bijeg, nego ju jer znam u sve znači u svakom ovom životu pa ne znate se s prvi možda život ako ne znate goste autobusom možete poginuti tako dali tako isto i što i vjeru ako ne znate vjeru je ovaj tako u neznanju prakticirate možete možete izgubiti vjeru na ovaj, na manje možete sгреšiti dovodite životinje govare i tempiraju tempira Allah bet podaju u, u akciju ovaj. Tegbir, Allah i Vesulma. jedan znači, Tegbir, Isu Allah i Vesulma. prije vremena. To je neznanje. Oni znaju da se trebaju Tegbiri da nosite, ali kako i šta, ne znaju. A kad treba, kad dođu sezone i badite, kao što je Ramazan, pa recimo, evo Kurban, pa druge stvari, Artika i bilo što drugo, Ljudi niti citaju niti dolaze na predavanje da slušaju da da uče da obnavljaju to i da vas ono grije. Zna se mora obnavljati. Čak i ono koje smo nekad naučili i i davati. obnavljati jer zaboravljaš. Zaboravlja se posebno kad su u pitanju određeni koji se ponavljaju samo jednogodišnje. Il koji se ponavlja rijetko, genaze. One se ovaj rijetko, Rijetko se desi da klanja nođenazu toku godinu nekoliko puta ili svatbe i mnogi drugi povodi za koje se vežu određeni islamski propst, treba ih obnoviti, tako je za korbanu. Ljudi ne znaju. Čovjek prodaje krav koja je sakata, u stvari pjera u nogu, ne može da se osnovi na nogu, koji može ona korbanu. Pa ne može, kaže može bude, pa ne može kurban, ona je ona je ona ovaj, šepava, šepava odnosno sakata u jednu nogu, tako da ne može kurban, sve, sve to razljanje. I taj čovjek prodao nekog nekog ko isto ne zna i bi kurban ne bi bio validan. Sljedeći hadis govori nasponje kaže da poslanik ali sadržena bi bio kurban za sebe svoj porucu svoj umek. Aiša radeo lana prenosi da lao kusani karih srlato. To se nam naredio da mu dovedu rogata ovna po čim nogama stoma koju po očinu preovladava crna dvaka što je i učinjeno. Rekao je Aiši, Aiša donese mi nogre. Zatim je dodao naoštri ga u kamen. učinila sam to. Zatim je uzeo nož, povalio ovna zaklavu i rekao bismillahi Allahu moj primi ovaj kurbana Muhammeda, poruce Muhammedove i imbeta Nakon toga, je prinio, jel, nakon toga ga je prinio kao žrtvo, odnosno zakon. Ovdje pitanje za koga se kolje kurvana. U osnovi, i to je opet neznanje našeg naroda. U osnovi kurvana se za sebe. Kao što i klanjamo za sebe, postijemo za sebe. To je osnova. Treba li posebno kurvana platiti za umrle i naše? Ne treba i nije praksa posanika da izvrata, nego možemo i njih namijetiti za naše umorne roditelje, djeca, detu suprugu i tako dalje. Možemo sjednim nje to i ovad da nije tetinja, kurva. Što znači da je dovoljno da glava porudice, da zahtori jedan jedad kurva. Može biti jedan otac, mora biti glava. I da na nje za svu, svoj svoj čelja, porudicu i suprugu i majku i oca bile živi i mrtvi. I nema potrebe da se poseban kurvan pali. Osim ako on hoće. ili ako je ovaj ako su roditelji zabitovali odnosno ostavili nasjet ili ostavili da se za njih daje sa zakloposljenjevoj da smrti, može, nije spodno. Ali dovoljno je zaklati jedan kurban na cijelu porucu i obitelji. Kod nas običaj da se kurban zubune kolje u oči Bajana, to opet jedan običak koji nema nikakvu utemeljenja u, ovaj, u, u islamu, odnosno u argumentova islamski. Jer to ni kurban, ono, vidimo, ono što se zakljuje prije Bajana, nije kurban. To može biti obična sadaka. A zašto onda da, da baš u to vrijeme kod je kurban kao sadaku za naš umrelo, to možemo i pri Bajrama je li možemo kak posle Bajrama može se zaklati sadaka. Možemo u to u cijeli godine zaklati kurban, možemo no, zaklati sadaku životinju podijeliti je kao kao kurban za naš umrelo, to nije ovaj je kurban. To nije taj je li ovaj kurban koji je propisan Islamu. Naci dovoljno je da, da ovaj, u jednoj porodici koji žive zajedno da se zakolje jedan porvan, da se zakolje jedna ovca, al to ne znači da, da da u jednoj ovci mimo toga da može učestvovati više ljudi jer jedna ovca je za jednog čovjeka. A može za sedmero i deva, a ne može više od sedam. Naci ovo je samo izuzetak u iz slučaju ako obshrada u jednoj porodici da otac odnosno glava polocije koje kurban ima svi svoji učana. Zabranjeno je jesti kurbanskom mjestu poslije tri dana, tako je nastavljeno ovaj hadisa, vidjet ćemo jeli kakva je propisa ovog. Kada žegu ubejt poslobođeni rog ibn Ezhera prenosi da je prisutao kurban Bajramu sa Omerom ibn al-Hatabom, radijellahu andu, zatim da je Bajram namaz klanjao sa Ali'om ibn abd talibom, radijellahu andu. Rekao je Ali'a je klanjao Bajram namaz prije kutbe. Zatim je održao kut koji je rekao, lao posadnika je zabranio da jedete meso vaših kurbana više od tri noći pa ga nemojte jesti. Sada ne komentarišemo ovo, hajde isprečit ćemo, ovaj njega. Kaže, dozvola je konzumiranja kurbanskog mesa poslije tri dana, dozvola njegova skladištenja, obskrbljivanja, davanja osadaka. Ardulla i Eleni Bekker prenosio da je dola'a ibn Arwa'a Pridara je rekao, Allah poslanici kada je sa nasla prošla da se kurbansko meso jede više od 3 dana. Abdullah ibn Bakr je neko to sa spomenu, ali pa je rekla istino je rekla učula sama Aisha radijalallah anha da je rekla u vrijeme lav poslanika sljubla, veselja, su na dobre selan su ispušteni na vali domani. To je bilo u danima kuban da je. Allah poslanici kada je sa nasla prošla me tada rekao skladiš te meso 3 dana, što vam nakon toga preostane podjeldu sada. Nakon to što je ta najezda prošla, rekao su malo poslaniće ljude od svojih korbana pravi mješine i u njima tope lugu. Opitao je zbog čega to radi. Odgovorili su, zato što si ti zabranili da se jede korbansko meso preko tri dana. Rekao je, to sam zabranio zbog navale i nomada, međutim sada vam je dozvoljeno da ga jedete duže od tri dana, da ga skladištite i dijelite kao sada. Ovaj drugi hadis se u stvari derogirao ovaj prvi, dokinuo dok, propisovog prvog, jeli prvog hadisa. Poslanika nekih sila, to sam nam je to naredio jeli, jedne prilike kad je bila je vlad, to pa su ovi nomadi koji stanjuju iza naselja na Balani da bi, da bi dobili ovaj, od Kurbana i poslanika nekih sila, to sam zabranio, da se zadržava mjesu više od tri dana, da slijede više od tri dana, da bi se dijelo tim nomadom. Međutim, kad je ta prilika, prilika prošla, onda je dozvolio i rekao da se to može raditi. Što znači da ovaj, može se mjesu ostaviti mi sedcima zamrznuti čuvate od pobala proštega jeste ga i nakon tri dana. Pa ovaj uopće je bio samo privremeno karaktera. I e, ovdje dolazi do izražaja ono, ono važnost uh e, učenja hadisa je li kao vjernici linije jer ljudi imaju se nedavno primjer odnosno slučaj gdje pita jedan u gradu Smadzovi pita za ovaj propis. Čuo je ne i hadis. Ovako sam hadis, samostalna, da je poslani kalest, sam zabranio, da se jede meso, kurbansko miše od 3 dana, to da se zadržava, ne mora spodijeliti. Vidimo da je važno poznavati i drugi hadisi koji govori o toj temi, njegovo odnosno da li je neki hadis da rodina, da li nije tako da je. ovako možemo, o, ono što smo govorili o samoučiji, da vrlo često, pogrešno, shvatimo hadisu, I o, ne možemo da dođemo do pravog propisa. Al-Faraj i Al-Atiri. Al-Atiret. Uhrira je delo anog prednosa, da je poslannika rekao, nema Fara' niti Atireta. Ibn Rafi su ove predaje još dodao, Al-Faraju je prednječe koje je deva Atiri i pagoni za kulje. Poslannika hadisu zabranjuje da jedan običaj koji je bio prisutan kod Araba, prije Islama, to je da su prvo prveninče koje bi demar terila, oni bi ga klali kao žrt svojim božanstvima. I taj običaj, tu je poslanik Aleksa, da dokine u temelju korijenu, da se to za jer mogu ljudi naslijediti. Pogledajte kod nas ovdje. Prije dolaska slava postali su i kršćani bogumili i svake vjere, i mnogi običaji zbog umijelstva našli su mjesta i udomačili se kod nas, muslimana, i o, to se Primatelo ne samo od Bogumila, i od Rova, i od drugih. Prihvat se ti običaje, uzeti se u propisu koji imaju svoju težinu, svoje značaje, jubu i je treba za jubile ovako, za goslimo ovako, sve uzeti od drugih. I možete naći jedna i knjiga koja je govori o tim običaj, paganskim običajima koji su našli mjesta kod muslimana. Zato je po samih ali po Ovatim sličnim prijedom htjeli oba da to preventivno da to se sjeća nema toga što je radio prije islama to batalte zaborav. Posebno ako je vezano za paganstvo, za višebožstvo, za za ovaj za bilo poklonsko tako da. Buna znači historijski podaci recimo za ovaj Zajac je da je bio bogumi. Sa na Lastavici da je to bilo bogumirsko svetište i tako da. Milion stvari neki, možete u knjizi naći neki običaje ovako pojedinačni i koji su paganski neboji veze s islamom, oni su domačili, domačili se kod nas muslimana i prihvaćeni kao muslimanski ili islamski opičaj propise. Kako se zove? Kucanj u drvo. Kucanj u drvo. Kucanj u drvo i druge stvari doma, koje su od nas A kada im doneseš sunet, to, to je to druga vjera. Kada im doneseš sunet i pravišu koji je poslani, je to sam afakcijima, dogaz, hadis, temeljeno, sve. To je druga vjera, to nosne. Ovo je naše domaće. Onome ko zahvalio ime nekog drugog, mimo Allaha. Znači je ah, hadis je vezan za ovaj prijechodni, je tufejl je Amir ibn Vasile rekao, bio sam kod Ali ibn taliba, radi Allah, pa mu je došao neki čovjek i rekao šta je poslanik Ali s.a. tajno saopćavao? Ali ja se je naljutio i rekao meni poslanik Ali s.a. nije govorio ništa što bi se hrivao od ostalih ljudi. Međutim, rekao mi je četveno. Pitao je šta to za povjedniče Rekao je, Allah je proklao ono ko proklinje svoje rte. A to je pojašeno na visu, oposlenika nisam atresa napređa Ashao pituo kako to možemo prokvinati svoje roditelje. E, rekao je, opsuje oca nekoj, pa to je opsuje njegovog oca, oca. I opsuje majku, pa on opsuje njegovu majku. Na taj način prokvinje svoje roditelje. Allah je prokvio onoga ako nešto zakljuje u ime nekog drugog, a ne u ime Allah. Recimo, kao što ko je pripadnici različnih različni neke religije u ime svojih aj i tako dalje, u ime Isusa, e, ili kao što neki muslimani zabudili kolju kurbane u Kurbanu ime nekih svetaca, Elija, Džel, Dželanija, Zeynebe itd. Sve to. Kurban je ibadet i samo se Allah kao se i sve ibadet. I namaz, i doma, i učenje Korane i postihač. Nema žrtve nekom drugom. da se donese i kurban se zakonje na kapu ili na nekom turbetu i kaže ovo je u ime odnosno prinosim ovaj povratom i tako dalje. To može odvesti do velikog širka. U najmjeli uku može se raditi u Stoga širku. S toga je poslanika već silat vrsa nam i to u korijenu sa sjecao. Kad Allah je proklio onoga koji prihvati i zaštiti onoga koji izmišlja i poziva novatarijama, na koji uvodi novatarije u vjeru, je Allah je proklio onoga koji pomjeri međojaše u svoj korist ili među svoju korist. Prokljestvo, kad se spominje u, u korale, hadisu, znači da je ne nekudaljeno da lagaju milosti. Kad je prokljest daleko da lagaju milosti. To je značenje prokljestva, kad kaže se lagna tu lagna je. Dozvoljeno je prokljenjati nevijenike, mi smo o tome već spominjali, i dozvoljeno je prokljenjati zulučaje, nasilnike koji to zaslužuju. O kurvanu, ovo je završno poglavlje znači toliko hadisa ima toliko ovdje ovaj kanun verinavo što se tiče kolvana podjela što ostalo ulisti ne spominje podjela može se ono najbolje na na tri dijela dijeli kolvan jedan dio ostaje sebi jedan dio sinovima koji malo jedan dio prijateljima i komšijama kolbas se može dati i bogatim ljudima ne mora biti slabog slabog stanja može se dati i žeper bogatim ljudima pa ako su naš prijatelji komšije Uh, pravišćenju velikog broja islam slučajnja kao može se dati evrejima, odnosno hršćanima, komšijama ili ovaj, poznanicom, može se dati kurban, nije zabranjeno, ne od poslanika ili slat vrst to činio. Kurban uh, je jedan veliki praznik, odnosno jedan veliki blagdah muslimanski, koji prije svega se liježe za obojanje hadža i obrede hađa, to ti dani su najodobraniji jeli godini prema mišljenju islamske učenjaka, jer jedno, jednom mišljenju islamske učenjaka ovi deset dana doliđete i njih treba iskoristiti u pukvornosti i badetu. E, prema mišljenju islamske učenjaka, dan, ovih dana su bolji od, od, od zadnjih deset dana mjeseca Mazana, ali nisu bolji od zadnjih deset noći. Treba iskoristiti u i badetu, ziklost i kvaliti učenju I u postoji, predstavljivih znači, neposlanika, da se nam postio devet dana do Lidžeta. Znači postio bi sve te dane, osim ovog desetog koji je kod Banski koji se na koji se ne smije postiti. S toga i danas je jeli peti do, do Lidže i ostalo nam je još pet dana, znači četiri dana do Bajrama, pa trebamo to iskoristiti u, u pokolnosti i badati u Laosu. Ja budu završiti, okolimo naš panove tela da, da nas povuči i vjeriti, da korisno zdanje, da nas uput